Природата е жива и разумна. Веднъж, край второто езеро, след паневритмията, учителя каза Природата е жива и разумна. Когато дойдете сред нея, вие ще възприемете някоя идея, с която ще се върнете. Това ще осмисли вашето идване тук. Ала най-напред трябва да се откажете от всичките си стари възгледи. В бъдеще всеки министър, всеки управник, всеки общественик трябва да се качи първо на най-високия планински връх и след това да поеме работата. Хората ходят на изложби по градовете, а тук има изложба приготвена от хиляди години. Уния, които идват тук, чувстват, че има нещо повече от това, което виждат отвън. Материалният свят е въплатена идея, въплатена мисъл. Разумността в природата, в малките работи, прави чудни неща. Например, каква интелигентност, с каква четка е работила върху крилата на пеперудата? Тази интелигентност като художник е проявила своето изкуство. Природата използва всяка работа. Няма нещо, което да не е било използвано. Писанието казва Всичко, което става, Бог го превръща в добро. Това прилича на следното. Ако напишете най-произволни линии на черната дъска, художникът ще си направи от тях каквато иска картина. Също тъй, Каквото и да направиш, провидението ще използва твоята постъпка. Тя ще влезе като елемент за някое добро, като че ти си работил за това. Сега Бог ни е отворил път да дойдем тук. Ако не бе той, канарите, силите биха ни препятствали. пътят ни щеше да бъде затворен. Това, което става в природата, трябва да го превеждаме и за вътрешния живот. Трябва да правим преводи. Например, Слънцето, което грее сега, ни казва Така и вие трябва да греете. Работата при Божественото всякога е приятна. Щом работите нещо и ви е приятно, то е божествено. А когато сте недоволни, това е човешкото. Като сте недоволни, Господ ще ви каже: Стига толкова. Днес вятърът ласка палатките на насам нататък. Това е предметно учение за Тебе. Ти не си ли една палатка? Като те тласкат ветровете на живота, трябва да устояваш.